بإسلامي و إيماني الله الكون و زمن بإسلامي و إيماني الله الكون و زمن نجني <تصفيق> نماز ساد مورا تبعي كونسنترساني كاجة عيشة رضي الله تعالى عنوه عديسوك إيزابيتي جميعا بخاريا الله أبسلنيك ني اتلني أو ني تيو رمزان ني više od 11 rekiata nočnog namaza, ali poslušajte nastavak Hadisa ili samo tunstva, ne. Kaže, klanjao bi četiri rekiata, ne ti i taj, o njihovoj dužini i njihovoj ljepoti. Pa bi predao sela. Pa bi klanjao još četiri, ali ne pitaju o njihovoj dužini i njihovoj ljepoti, pa bi nakon toga klanjao tri rekiata. Braćo, majdraga, ovaj Hadis, velika većina islamskih pravnika, velika većina, velika većina, nije sma smatrao da ograničenje teravijih namaza na 11 rekiyata. Ima u Leme, naročno u današnjem vremenu, određeni muštehidi ovog doba su smatrao da se teravija ne klanja više od 11 rekiyata. I mi poštojimo to mišljenje, ali velika većina islamskoj činjaka je smatrala se se teravija može klanjati više. Ovaj hadis nije ograničenje, to je praksa Allahog poslanika. U drugom hadisu Allahog poslanika kaže u hadisu Buhari i muslima, leil, mefna, mefna. noćni namaz je dva po dva. Dobro, znači može se klanjati više, ali ako bi nam neko došao i kaži samo 11,8 rekiata i 3 rekiata litara. Dobro, kažemo onda nemoj moliti da sunjeti Allaho poslanika uzimam parcijalno. Hajmo ga uzijeti kompletno. Ako hoćeš klanjati 11, klanjaj kako je klanjava Allaho poslanik. Oduži kako je odužio Allaho poslanik. Nemoj samo uzijeti broj, a dužinu uđeti. Ne, hajde oduži kao Allaho poslanika, ali iselja, se nam... U hadisu, vjerodostojnom kojeg zavideš u ima muslim, stoji da je Allah izvan Ramazana, a mi svi znamo da u Ramazanu on povišao i ibadet, izvan Ramazana na jednom rekiatu je proučio dekaru Ali Imran i en misal. Sto stranica, pet džuzjeva Kur'ana. Na jednom rekiatu, eh, evo, ovako hoćemo, hoćeš kada je to rekiata i jedan niste, haj kada je ovako. Dođu ljudi, i počne se svađaju u ove tematike. Nema tu upotrebe da se svađam. Evo, hoćeš da klanjaš sam klanjaj, ali i klanjaj kako je klanjao Allah, klanika, ali i se nama. U osnovu, vraću moja draga, teravi namaz je sunnet i ne treba da to bude kamen spoticanja kod muslimana. Oni koji smatraju da je to samo 11 rekelata imaju dokaze, zato oni koji smatraju da se može klanjati i više, to je stav bila djela učenjaka imaju svoje dokaze i to je jedno, samo jedno u nizu hiljada pitanj u kojim su se islamski učenjaci razišli i treba da poštovimo jedne i druge u svemu tome. Većinska praksa Allahog kada je u pitanju noćni namaz, je bila da je klanjao sam. Zašto, braćo moja draga? Poznat je razloga, Allah kao što je zabilježeno u jednostavnoj predaji kod imama Buharije, jedne noći u Ramazanu izišao je izišao i klanjao sa jednim čovjekom. Pa sutra su ljudi počeli pričati, poslavnik je klanjao noćni namaz, pa se druge noći okupilo više ljudi. Pa drug treće noći ljudi u toku dana pričaju, poslavnik klanja noćni namaz u žematu, treće noći pun mjeseče. Četvrte noći toliko ljudi je pošto da nisu mogli uču džavnju. I čekaj, i čekaj, i čeka Allah poslavnik nije izlišao. Kada idošao na sabah, kaže Allahu ja sam čuo da ste vi došli. Ne mogu misliti da nisam, ali nisam izišao samo iz jednog razloga, bojao sam se da Allah propiše teravi namaz kao obavezan, a vi to ne bi mogli izdržati. A vi to ne bi mogli izdržati. Jel'o pogodajete? Bogšnjaci ne mogu izdržati klanjet pet onih vakata. Iako je kao što je došlo u redusnim hadisu pet kod nas, a 50 kod Allah te baraka ta'ala. Ne mogu izdržati pet i zanisite onda kako bilo da je i teravija poba Zato kažemo, Omer r.a. nakon svrtja laukusanika, nakon što je tamo možnost završena da sad postane farz, jer objava je prestala, nakon toga Omer r.a. okupio ljude jedne noći, je izišao u džamiju pa je pogledao ljudi, onda je klanjio je dvojica, trojica, onda je čovjek sam, onda je četvorica, onda je petorica, pa je kazao kako bi lijepo bilo da te ljude okupimo na jednu ima, da im jedan čovjek predvodi namaz pa je naredio, Asavu, Ubej i Nukabu, poznatom Kari, da pretvodi ljude u namazu i na je da klanja 11 rekiata. Ta predaja od 11 rekiata je vjerodostojena predaja. Kažu pre mesi ceo je predaje, na svakom rekiatu još jedan karja je sa njim zajedno pretvodio ljude u namazu. Kaže, učili su na jednom rekiatu 200 ajeta. Znate koliko je 200 ajeta? 30 stranica u Kur'anu. Džus i po učili na jednom rekiatu. To je bio noćni namaz i teravija azhaba. Znači, Pojenta svega toga, onaj kako se zove, da se noćni namaz može klanjati u džematu, a Allah opustanike ostavi uklanjanje noćnog namazu u džematu samo iz razloga kako noćni namaz ne bi postao obaveza. Tako